Пани від'їхали зранку. І Данила вчув дивний неспокій, коли молодша пані лишилась керувати будинком, а не він, як зазвичай, бувало. Зараз вона була у цьому домі господиною, і він має коритися саме їй. День минав звичайно. Данила опікувався господарськими справами, зазирав на конюшню, Керував, виконуючи вказівки пана, усім, що діялось на панському дворі. Панночка у дня ледве вийшла із своїх покоїв, бо ще ж і день видався на вдововиш спечний, а підвечір закликала Данила і наказала запрягати бричку, аби, коли стане прохолодніше, виїхати трохи на прогулянку. Данило відповів, слухаю, пані, і пішов, не підводячи на неї погляду, власноручно запряг коня, і згодом, сидячи на козлах за кучера, виїхав із панночкою у кабріолеті з двору за село, спрямувавши коня далі дорогою, де високі верби, посаджені вздовж корного шляху, творили затишну тінь, а в недвичір'ї повітря, Взагалі стало свіже і приємне. Кінь весело біг, без зусиль тягнучи легеньку бричку, а Данило на Кучерському місці відчував спокій і певне полегшення в спокій, що виринав із найглибших його глибин і творив сум'яття, яке все ж не надто порушувало приємне відчуття полегкості. Данило не зникав у цьому почутті. Він просто поганяв коня і зосереджено мовчав. А панночка зачинала розмову. Спершу про погоду і врожай, про дорогу і верби, а тоді раптом спитала, скільки Данилові років. «Двадцять п'ять», – відповів Данило і замовк. «І ти ще ж не жонатий?» – вела панночка. «А чи скоро думаєш одружуватись?» Думаю, відповів Данило, пора боже та змовк знову. Татусь казав, що ти маєш коханку тут, якусь вдову, це правда? Данило відчув, що червоніє, і зраділи з того, що сидить із панночкою, до неї спиною, пралючи кіньми, і що вона не бачить його обличчя. Мабуть, правда, якщо ваш тато так казав, відповів він. Ой. «Ін таке про тебе розповідав, навіть уявити собі важко. Ти такий скромний, мовчазний на вигляд, ніколи не подумаєш». Данила скептично сміхнувся, посилавши чортів подумки панові його кпинам та розповідям про нього. Данила, своїй доньці, і тільки похитав головою. «Якби ж ти, панночка, знала, що твій татусь розповідав, мені про себе, про свої походеньки у різних краях і в різні часи. А ще й тепер, та ще й тут, ось тут, та ще що він саме вчив мене ось яким вчинкам, та ще яким, та ще і ще багато того, чого він нікому і розповісти не зможе. Може, тому вибрав саме його, Данила, Подобавши це як об'єкт для своїх розповідей, а переконавшись, що той ніколи не скаже зайвого слова нікому, ані пари з уст, то не лише розповідав, а й вчив, і показував, а й з власного живого прикладу доводив. Звідти, та й тільки звідти у Данила сільського хлопця усе те. Та що пан міг Розповісти тобі про мене, твій батько, заради жарту якісь там дрібні деталі, що, по суті, ніякого значення не мають ні в його Даниловому житті. А пана вже сьогодні не так і цікавлять, а все решту – ні. Ти цього ніколи не знатимеш, бо є таємниці, які навіть і пана з хлопом можуть зв'язати, коли то суто чоловічі справи, як от ось так, панно Ганю. Так Данило міркував собі подумки, а панночка між тим ввела далі своє. Тато казав, що незабаром тебе треба буде оженити, що він над цим думає, бо, власне, виховав тебе. О, так, він над цим думає, він таки мене виховав. Але ж він бо і не дав мені свого часу одружитися, а краще було б, аби я тоді одружився. Якби не волося потім, мабуть, було б і краще, бо не мав би зараз у душі такого сум'яття, не було б усього.